а замість них поставили точнісінько такі – з ціанистим калієм. Ходімо, нетерпляче махнув рукою Олексій. Якщо навіть зурік не вип'є коньяк, то втрату наркотика подільники йому не пробачать. Поверталися тим же шляхом – через горище і покрівлю. Потім у густому листі розлогого волоського горіха дісталися паркану і пірнули в тіністий провулок. На подвір'ї тим часом – Байдуже розляглися в холодочку двоє ротвейлерів, які обжарли з м'ясом зі снодійною начинкою і ніяк не реагували на все те, що рухалося вище людського зросту. Дуже охоронець теж дрімав на веранді. Колишні офіцери, товариші по службі, великі приятелі Віктор Усольцев і Олексій Карилко торгували на базарі. Банальна історія. Після раптового розформування авіаційної частини Змарудившись від неробства і посидівши на мілені, вони навіть посумували дику ідею, помусували дику ідею, чи не завербуватися солдатами фортуни в іноземний легіон, аби підмолотити грошенят на африканських просторах, нашпигованих, як відомо, бойовими конфліктами так, що в них беруть участь і українські рембо. Але надто складно виявилось із організаційної точки зору, та й, власне, життя не копійка. От і подалися Олексій з Віктором на базар. Потинялися, побідували з продуктами. А потім, як люди технічні й тямущі, перейшли на автозапчастини. Вигідніше незрівнянно. Коли і піднялися, розгорнулися у шир і вглиб, тут на них і наїхали. Мовляв, ми уважно стежимо за вашим творчим злетом. А тепер, хлопчики, настав час вас охороняти. А за це 25 баксів щомісяця для початку. І розпочалася обтяжлива волинка. 25, потім 50, 70, а коли дійшло до 100 на місяць, в Олексія урвався терпець. «Все, не можу. Сил моїх більше немає перти на собі цих шакалів». «Що ти пропонуєш?» – запитав Віктор. «Що-небудь кардинальне, наприклад, морди набити. Ха-ха-ха!» Друзі не страждали на наївність і знали всі розкладки. На ринку все як на долоні, нічого не приховаєш. Хто кого доїть, хто пильноє доїльників, хто стоїть за спинами кураторів. І між торгівцями постійно йде обмін інформацією. У одного однокласник в рекетменах, у другого тітка в податковій, у третього сусід крутий, у четвертого знайомий гуляв на весіллі у бандита, де дружкою була його дівчина. Коротше кажучи, шили мішку не втаїш. Деякі бабусі, які торгують насінням та сигаретами, Знають майже стільки, скільки відділ по борбі з організованою злочинністю. Бабусі не люблять з відділом спілкуватись, але взаємопов'язані з ним, хоч і побічно, залізно. Старенькі разом з іншими реалізаторами годують постачальників. Постачальники вимагачів вимагачі відсцьобують в общак, а з общаку гроші надходять до правозахисних органів, в тому числі, але ми відволіклись від наших друзів, що разу після чергового наїзду, в їхніх душах щось жорстоко зрушувалося, і тоді виникала мстива думка дати по руках кривникам. Мало того, що сплачується данина, та ще й побори натурою нескінченні. Ти жиклер віддай то поршні, то каністру мастила чи то солу. Так, за здорово живеш для добрих стосунків. А потім ця морда підходить, ще й руку тисне. Примовками, анекдотами сипле на права гарного знайомого. Ось така специфіка ринку. Коли у відчиного родича вкрали машину, Віктор, стискуючи кулаки, висловив заповітну думку. «Ех, створити б таку бойову одиницю, щоб прищепнути носа декому. Скільки тим гадам жирувати на наших спинах?» «Що ти маєш на увазі?» – співчутливо відреагував Олексій. «Щось кардинальне, відчутне. Ну, наприклад, підірвати». Босуму машину або зоріку будинок спалити. Імена авторитетів стали в місті легендарними і часто вживаними, що ними батьки цілком могли лякати дітей. «Погодься, це дитячі забавки», – заперечив Олексій. «Тут потрібне щось інше, продуманіше. Просто помста – це примітивно. І Є ще варіант – вступити до їхньої зграї. Боронь Боже!» Закурили, замислились. Нарешті Олексій Корилко лукаво посміхаючись вирік. «Здається, моя половина днями підкинула непогану ідею. Послухай». Призначили, значить, їм в аптечне управління нового начальника відділу. Мощину саме в Соку, років 37, зразкового чоловіка, красонній дружини і добропорядного отця сімейства з двома різностатевими і різними за віком дітьми. Почав він свою роботу з установлення дисципліни – Планування робіт, складання звітів і перевірки приходу-уходу на службу. Загалом, як за старих часів. Хай що мордою обстіл і на ганьбу колективу, фігурально кажучи. Про відпроситися в поліклініку чи свихруху зустріти з потяга і не проси. Терор – одне слово, як при Сталіні. А відділ у них майже весь жіноцтво, чоловіків двоє, та й ті безхребетні. До уваги не беруться. Набридло жіночкам це, погомоніли нишком в туалеті і почалось. Начальник має звичку піджак знімати і вішати на спинку крісла. Ходить по відділу і до інших служб у сорочці з краваткою, надягаючи піджак аж тоді, коли йде додому. Якось увечері перед кінцем робочого дня жінки відволікли його в іншій кімнаті, а котрас поклала в зовнішню кишеню жіночі трусики в край еротичного покрою. Наступного дня начальник прийшов у темних окулярах, ретельно ховаючи величезний синець під окон. Замислений був, як ніколи. Зателефонувала директориса. Начальник зібрав документи для доповіді, теку на блискавці і приготувався йти. Тут його знову погукали в сусідній кімнату на дві хвилини. Тим часом стеки ділові паперці швидко витягли, поклали натомість кілька презервативів у яскравих упаковках. Коробку цукерок і зверху ще кілька презервативів. Директорка у моєї дружини – жінка років 45 Після доповіді начальник повернувся у відділ без нового сенця, але ще більш понурий і замислений. І, здається, уже не зовсім начальником. У такому стані наприкінці робочого дня взяв цей страж порядку і дисципліни свій портфель і вийшов.